Щось схоже на полегшення прошурхотіло кабінетом. Малюк відкинувся на спинку стільця, кілька секунд помовчав і сказав. «Ви повинні будете знайти людину. Може також статися, що потрібно буде знайти кількох людей. Ми ще точно не знаємо». Я запитально подивився на Світлану. І малюк, зрозумівши моє невимовлене вголос запитання, заперечливо похитав головою. Ні-ні, не Андрія, це зовсім інше. Мені здавалося, що коли ви когось хочете знайти, зрозумівши мене вірно, Кобуладзе посміхнувся. Це зовсім інша справа замість нього відповів Малюченко зовсім інша